Să dăm România în direct Cu Moise Guran, La Europa FM <fie> Luca, ăștia suntem noi, da? Te auzi? Da, da, da, normal <fie> Da, mai lasă puțin cei vreo rușine să cântim Nu, care-i problema? <fie> mă rog, nu suntem foarte talentați <fie> Dar nu asta contează Nu asta contează, dar ce contează? Contează spiritul <laughs> Eu sunt convins că batem Franța astăzi, spun sincer așa Adică altfel nici nu mă gândesc Tu ce zici? Pe eu cum te-am spus și mai devreme, m-aș mulțumi și cu un egal Aș fi foarte fericit cu un egal Sigur că se poate să și, să și câștigi De foarte multe ori au fost surprize în meciurile de deschidere ale turneelor finale Uhum. Ultima surpriză așa de proporții la un campionat european a fost la ediția din Portugalia în 2004 Când Grecia a câștigat 1-0 meciul de deschidere cu Portugalia A fost o mare surpriză, surpriză care s-a dus până la final când Grecia a cucerit titlul Așa că, așa că dacă, da. dacă am bate Franța am putea să, să visăm frumos Noi le zicem surprize sau le zicem minuni E modul în care Dumnezeu face ironii cu noi, mai știi? Da, da, da ei, hai să comentăm puțin, nu numai despre șansele României în ediția de astăzi, stimați ascultători, aș vrea, nu știu, să vă exprimați așa, un gând. Mie mi se pare că echipa națională trebuie încurajată, că e bine, că e rău, adică eu zic că ar trebui să ne jucăm șansa și mai mult decât atât, sunt gata să cred că vom bate Franța la ea acasă în meciul de deschidere. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a... Încuraja echipa pentru a spune ce credeți, pentru a face promisiuni lui Dumnezeu. Uite, eu sunt gata să mă las de fumat. Deci, am mai zis-o, din păcate. Dar de data asta chiar mă las de fumat. Dacă batem în Franța, în meciul de deschidere la Mondial, Luca, tu ce-ai face? Eu dacă batem în Franța, mă îmbăt. A, ce păi nu, nu, nu, stai, păi seret, nu, tu... Vezi că eu nu m-am mai îmbătat, cred că, de 15 ani. Păi da, dar eu la tine nu... e ușor. La tine... În asta Hai? merg cu Adi Hădean acum să pregătim meciul. Da? Și doar dacă vom învinge Franța O să beau o jumătate de bere și gata <laughs> deci... <laughs> e, nu chiar așa, dar Nici foarte, foarte, foarte. Ok, lăsăm la o parte optimismul tău Există și argumente hmm. Pe care le putem lua în considerare Pentru o surpriză Stai, stai, stai, stai Nu le da de acum pe toate Întâi să vedem ce zic și ascultătorii noștri Că dacă sunt așa Dacă sunt pesimiști Atunci vii cu argumentele Pentru care ar trebui să batem Franța Ok bună... Mihai, bună ziua Bună, Aloi, ziata, Bună ziua Moise, scuze Stați un pic să anunț numărul, că ai impresia când l-am anunțat 0372069599 pentru a intra în direct Vă ascultăm, Mihai, ce ziceți? Salut Moise, sunt și jucător de fotbal, dar eu joc mini-fotbal Nu joc mare Mini-fotbal Da, unde suntem noi campioni europeni Tare, frumos, ar fi acum să fim și campioni europeni la trei mare uh -huh. Și... Ar fi frumos, Sine... da, ar fi frumos Dar dumneavoastră, ideea... cum, cum simțiți momentul așa? Sincer să spun la ce fotbal joacă echipa națională momentan, sunt un pic pesimist. Sunteți pesimist, da. poate ține noroc cu noi de data asta și o să trecem și noi de grup. Pe Luca l-am de... pierdut, frate? Da. L-am pierdut pe Luca. Luca mai ești? Hai să-l mai luăm o dată pe Luca, Marcela că exact acum când Mihai devenise pesimist, uite, aveam mai multă nevoie de Luca. Continuați, Mihai. Nu mai e Mihai? Nu. Ionuț atunci. Bună ziua, eu Ionuț! Ionuț I Ionuț, Bună ziua! Ce au niște ștergătoare, cred. Sunt liniile pline, Bună, poate... ziua. bună ziua, cine sunteți noastră? Ionuț, Ionuț, Ionuț. A, Așa, doamne, ajută. Vă ascultăm. Da, uh, da vreau să spun ca al pesimiști. Dacă primi o închis, fără să mai. Uh, din păcate, nu prea avem antrenor, nu prea avem echipă. Doar cu numele, nu stiu. Dacă scăpăm fără trei în seara asta Ne considerăm norocoși Așa gândiți dumneavoastră Așa văd lucrurile eu Că a fost fotbalist și actual Fotbalist doar de ocazie să zic Aha, așa. Am înțeles Deci ați făcut dumneavoastră o, un calcul așa O strategie și ați zis Doamne, vinturi turci peste noi Să otrăvim funtânile Dacă scăpăm nu, din 10 zece... Dacă... Îmi pare rău că nu mai este și domnul Luca Ba este, așa. este, e. Luca ești da. din nou, da? Da, da, da, da așa. Deci, eu Ionuț, nu știu cum să vă spun Când am plecat nouă din Vaslui și cu sergentul 10 Am zis, doamne, dacă să mai întoarce unul înapoi Înseamnă că i-am bătut pe turci Așa gândiți și dumneavoastră a, <laughs> Eu mă uit și în spate La cum, cum s-a jucat și la ce a jucat România Și în calificări Ne-am calificat așa Tereși Grăpiș Cu probabil cea mai slabă grupă Pe care am avut-o în ultimii 20 de ani V-am spus, noi nu prea avem un antrenor Pentru că cu nu prea mai e antrenor lotul. Majoritatea aia sunt bărbați care au stat pe bancă. În momentul de față la un turneu final trebuie să ai cei mai bun jucători. Eu nu, stai, dar vă nu vă mai uitat la meciul ăsta, Cu mai bine nu vă uitați, văd că știți rezultatul. Păi, nu știu, probabil o să pe afară, dacă a da România gol, dacă nu înseamnă că Am înțeles. Ia zi Luca, ia povestește-o la capăt. O imediată să auzim că a dat România gol și tovarăm toți pe televizor, de urmă mâine zicem, ha, <laughs> mă, da, da. ce spune, am fost ei, nu, eu zic că totuși, așa cum, e, așa cum e echipa asta Are totuși o serie, până la, până la eșecul ăsta din Amicalul cu Ucraina A avut o serie de 15 meciuri fără înfrângere Și asta spune multe, ok, chiar dacă nu au fost adversari de cine știe ce calibru Am făcut rezultate bune și cu niște echipe Fără în ordine, Cum a fost Amicalul cu Italia, bună oară Sigur, din. am făcut mai multe remize. Nu avem prea multe victorii Aici e problema noastră, să marcăm ne e mai greu da. De partea cealaltă, Franța de 2 ani joacă doar meciuri amicale și plus de asta o, o aroganță națională care ne poate favoriza în seara asta. Băi, vezi că lucrăm la francize, ai ce dracu, te câteva da. să spun, ți-am spus-o ea doua oară când ți spun pe radio Cum să aibă da, Franța da, da, da, o ragun? Da. Deci sunt frățiorii noștri, egalită, fraternită Da, da, da Victorie, bine, deci ne bazăm pe faptul că e cine? Griezmann? Cine, că nu, eu nu prea știu așa fotbal Griezmann a jucat finala de Liga Campionilor, crezi că arde de meciul cu România? Eu cred că a da A și penalti, a pierdut finala, nu e... Deci e un copil nu și pe bune dacă nu, nu mi e Nu te grija, mamă mi-e mai frică de jiru în seara asta, așa ca paranteză. Bine, Ludovic, bună ziua. Nu Bine? e Ludovic, Ludovic, Nelu, Nelu. Da, e ceva, salut Nelu. Nelu. Ziua, sigur, sigur. Poftiți. Da. Uh... Trebuie să facem așa, legătură cu munca civilizată. Da? Văd că lumea e. am tefinit așa. Așa e nația noastră, domnule. Nu vedeți că și Luca ce zice. Șansa noastră este pe aici, nu se trece, ca la mărești. Nu toată lumea așa mai este. Eu am fost tefinit tot timpul când am participat la cerul acesta. tot timpul. Da? Să tefinim și o diferență. Tot ce ne trebuie. Ziceți unul singur că s-a auzit foarte prost. Nu v-auzim foarte bine. Da? Acum? Nu, tot prost vă auzim da. Ziceți un lucru da, zic. pentru meciul de deseară e, Sper în trine egalul N-am înțeles, îmi pare rău Nelu, nu se aude foarte bine Poate Ludovic să se aude mai bine Bună ziua Ludovic Salut Moise, salut Lud Și... Ludovic al câtelea? <laughs> păi depinde cum, depinde cum Reușesc să nu merg, dat primul Următorii <laughs> urmași <laughs> Vor fi al doilea, al treilea, depinde eu sper să câștigăm în seara asta Eu susțin pe Moise eu susțin pe Moise Din cu toată inima Și indiferent Deci vreau să fie victorie Dacă nu ne bucurăm pentru că am ajuns acolo Și este un merit al nostru Dar astăzi din Amovis, nu așa, Ludovic? Nu, nu sunt din Mai mult cu steaua am ținut Până o perioadă. Vă întreb chestia a... asta pentru că am mai povestit. Deci eu am fost odată la Steaua Dinamo și na, era organizat de Dinamo și am fost mai aproape de galeria lor. Și a bătut Steaua cu 2-0, nu mai știu exact, dar ei cântau în cont... exact ce ziceți noastra, că să ne bucurăm. Hai, că am ajuns să ne bucurăm, cu Franța. Dar... Până la urmă este un spectacol, așa trebuie văzut în mei de fotbal, ca un spectacol, indiferent ce facem, trebuie să ne bucurăm că suntem acolo și că putem să arătăm că avem măcar 11 sau 22 de persoane care pot să fie prezentate în mapa mândului, nu? Da, cu dar sunt prea serios. Ce faceți dacă bate România? Ce să fac? Spreng în gura mare, hai România în continuare Ce să fac? Mai mult ce-aș putea să fac? De îmbăta nu mă îmbăt, că nu dau. Nu de fumat nu mai mă pot lăsa ca tine Că m-am lăsat Așa că nu știu ne dar să găsesc nici... multe chestii Gătiți, de exemplu, că toți suntem cu lucrurile noastre Gătiți, Ludovic? Da, gătesc, gătesc. Păi, Atunci o lăsați pe soția dumneavoastră să gătească În cazul în care mă înțelegeți <laughs> Costi, bună ziua sau Luca. Vă eu zic că România bate Mai e abatat, Așa dacă bagă pe casierul și pe Alibek eu zic că abatat, sigur, așa două Dacă îi bagă și pe casierul și pe Alibek deci dacă joacă cu doi atacanți, da, da, am înțeles Deci, de e start e, e complicat. Tu nu crezi că va juca cu doi atacanți, Luca? Nu e greu să cred. No, no, no. No, nu, nu, nu. Nu, cred că ar fi și o greșeală. Atâta timp cât până acum am jucat în sistemul ăsta cu doi închizători și trei susținători unui unic uh, vârf, ar, cred că ar fi o, o eroare să, să schimb sistemul și într-un meci atât de important, și nu cred nici în ruptul capului că Iordănescu, la câte conservator e, ar A, face un asemenea artificiu. Păi nu, asta nu asta e, e, nu nu și Pe meciului, la un moment dat, s-ar putea întâmpla. Dacă ne conducem da, Pe final, la final, ultimele minute, nu? Dacă suntem conduși asta sugerez Luca, dacă suntem conduși la un data tapui, eu să zic că ia haibă să aruncăm în joc doi atacanți arma secretă, păi, care ca există de Da. Dar să sperăm că nu se ajunge în situația asta și că să previziunea mea cu gol marcat de Adipopa în prima repriză. Băi, Adipopa e la foarte mic, nu i așa? Da, dar joacă da, foarte ala, mic bine. Și rău. Da, da. Mm. Da, că e și un, aici, un e element surpriză pentru eu pe asta mă Hai România, diseră Bine Costi, mulțumim de telefon 0372069599. Eu aflu groază de chestii la această emisiune Bogdan, bună ziua Salut Bogdan, bună ziua În primul rând ai România În primul rând ai România Hai că am lăsat autocarul pe avarii Da, da, e bună de tot o E extraordinară E mai tare pe internet. În primul rând trebuie să ne bucurăm că noi n-am mai fost la un turneu final din 2008 Și așa sunt prea puține turnele finale la care participăm Da, da. e obțiv, și sigur Sunt rare ocaziile și în care răspândim mulțimele la un loc și pe care împreună deci... deci să ne bucurăm că am ieșit la o bere cu ocazia faptului că joacă România, da? <ră> că până acum am băut bere <ră> numai pe meciurile altora <ră> Da, da, da, exact și ne după și... Eram risc nu participam și vedem pe alții la trezor Noi și așa nu investim foarte mult în fotbal Avem pretenții prea mari Noi din talent așa cred că producem jucători că altfel... Avem pretenții prea mari pentru cât investim în fotbal Asta ziceți, exact. nu? Exact. Exact. exact Eu zic exact. că niciodată nu ai pretenții prea mari Că ambiția e bună Ambiția e și determinare Cum zice Luca Pastia la secția sport din când în când Eu așa l-am auzit Da, da, da 0372069599 Mihai, bună ziua Bună ziua, Mihai! Ne-am să zicem? Hai România! Da. Hai. Ne bucurăm de fotbal, nu? Da. Suntem între ei, acolo între cei mai buni, jucăm cu cei mai buni, nu? Eu știu, Luca, da. cum sunt francizii Chiar așa sunt în mare formă? Pe bune... Nu e vorba de formă, meu, e vorba ca așa, ca jucători unde joacă, e greu, îi prinsi la un loc, joci cu ei pe de de de Din punctul mă. meu de vedere, Franța e principal a favorită la câștigarea turneului final Aia, Așa zic așa mulți, așa ziceau și înainte și a luat Grecia Eu am crezut că e Spania Și nu, bine, nu sunt eu singurul care spune, dar e și părerea mea că sunt principal favorit nu, niciun ca Spania Iar au toate argumentele Franța pe lângă valoarea echipei Sigur, faptul că, că joacă acasă și, în general, echipele care au găzduit turneie finale nu, au fost domnule, dar ce să de... mai zicem, alții stau și se uită la noi cum jucăm. Care? Acasă. Ungaria, Olanda. Da, Olanda, noi jucăm. Da, uh -huh. da jucăm. jucăm. putem jucăm, ambiție, nu? Jucăm, jucăm, jucăm și câștigăm. <laughs> Da, da, să câștigăm, ce am mai văzut Auzi-vă, Luca, tu acum îmi spui mie că e Franța favorită Când ne-am făcut echipele pentru Fantasy Champions, nu Champions, Europa Cum se numește? P ai luat francezi Păi am luat francezi, mă, dar ți-am spus că mi-a pe spaniul și germani Acum, dar e treaba ta, dar eu nu, nu pot să mă bagă Știi cum e, când e vorba de pronosticuri, fiecare e cu ce simte Păi, da, M-am să da, ești... te deturnezi. A, oleu. Bine, Luca, hai că te-am notat aici. 0372069599. George, bună ziua! A, bună ziua, Au zis ce zice Luca, că francezii ar fi favorit la uh, câștigarea campionatului european? Nici de cum. Deci o să vedeți că anul acesta, în campionatul acesta, va fi o, o nouă surpriză la campionatului european. România. Eu zic că ba, nu știu dacă <laughs> România va câștiga totuși, dar... Eu merg pe mâna englezilor Cred că Anglia va câștiga campionatul Mă rog, mai noi nu credem runii? că ne vom întâlni până în sferturi cu ei runii joacă, da. Dacă vom ajunge Și merg pe premiza că la, la 20 de ani nu se poate repeta o catastrofă Dacă noi am pierdut cu 1-0 atunci Cu Deșamp în teren și Iordanescu pe bancă Eu zic că Iordanescu a căpătat mai multă experiență decât Deșamp Și va ști să închidă niște culoare către Crisman iar dacă vom câștiga meciul ăsta, vă spun, nu sunt cel mai optimist suporter la națională, pentru că așa trebuie să fim toți, vom face 9 puncte. Deci vom câștiga în seara asta cu puțin noroc, cu 1-0. să spun că n-am înțeles mai multe lucruri. Deci dacă câștigăm Rau, în seara răzut. asta cu 1-0, facem 9 puncte? Eu știam că trebuie. Dar desul că batem și Elveția și Albania, dar dacă batem Franța în seara asta, mă tem rău de tot meciul cu Albania. Că noi avem problema asta de, de, management, dacă de concentrare. Dacă nu vom câștiga măcar un punct, va fi greu pentru noi. Deci, nu știu dacă ne vom califica. Juge. Dacă vom câștiga, da. vom face 9 puncte. Dacă facem egal, va fi un pic mai greu, dar vom trece de grupe. Deci eu nu vă mai înțeleg oameni buni. Luca zice că e greu să ne dorim succes, dar de ce avem probleme cu managementul succesului după aceea? Înțeles, da, de, e, e problema da, lui Luca, <laughs> corect. <laughs> Băi, deci nu, stai așa, deci asta cu managementul succesului, e, au mai fost niște episoade, într-adevăr, uneori triste, chiar în materie de fotbal la noi, despre care am mai discutat chiar la emisiunea România în direct. Mi-am inteles că am vorbit despre Tamaș, despre, uh, i-am întrebat odată pe ascultătorii România în direct, domnule, ce, ce ai face dacă ai fi de Tamaș, zic bine, Luca? Da, da, da, da, apropo de managementul succesului Uite, ca să-ți dau un, un exemplu răsunător Așa, să ne avem aminte De mondialul din 94, da? Când am avut cea mai bună performanță Din istoria naționalei În semn aminte, după victoria Magnifică împotriva columbiei A venit eșecul cu Elveția mm -hmm. Mm -hmm. Mai mult decât usturător și tot așa, toată lumea a zis Mamă, gata, acum îi batem pe toți Și ne-a care îl veți la ora aia Era în grupa aia cam cum e Albania De data asta Dar mă rog, să ajungem noi până acolo Să batem Franța și mai vorbim deci În emisiunea sunt, următoare astea sunt, astea, sunt, astea sunt turneele finale până la urmă, nu? Că tu zici, doamne e Franța E, e țara gazdă și e favorită Totuși acolo se întâlnesc niște echipe naționale E un pic altceva Adică de întotdeauna a fost altceva la turneele finale a Germania, Brazilia la ea acasă. Și acum doi cu atât mai mult în ziua de astăzi, turneele finale s-au schimbat radical față de ce erau ele acum 10-20 de ani, în sensul că echipele mari vin cu jucătorii cu foarte mare uzură de pe urma sezonului și surprizele au început să abunde Aha. la ultimele turnee finale. de Mult mai de jocurile numai ca înainte. Gata, domnule, Germania îi bate pe toți, și restul vom vedea ce îmi face. De-aia zici nu, tu că Griezmann nu va orice. fi uh, în mare formă. Da. Ah, ok. Sunt convins că nu o să fie în cea mai mare formă. 0372-069599 da, Alexandru, bună ziua! Salut! Dați încet, arate că se aude! Salut băieți! Da. Uh, în primul rând vreau să vă spun cum a spus și un mare antrenor la pauză, când erau conduși, intrați și jucați de plăcere. Noi ar trebui e, să intrăm de la început este de plăcere. Cel mai important. Al doilea lucru, atâta da. timp când noi o să jucăm cu doi mijlocași defensivi, nu cred că o să câștigăm vreodată împotriva Franței. Asta este cel mai mm. important lucru, pentru că atâta timp când joci cu un singur mijlocaș, niciodată nu o să ai șanse. Poți să ai tu un atac și pe Ronaldo și pe Messi a ta, timp cât vai staua lui săracu, e vai staul lui Saracu. Nu avem nicio șansă. Auzi exact. ce zice Alexandru. Da, nu sunt nu sunt de acord, neapărat cu tine, mai ales într un meci cum e ăsta cu Franța. Important e să te aperi bine de și de mai departe e suficient de managerul acela de fotbal care zicea că îl jucați. Mm. Dacă eu joc cu o echipă 3-4-3 și vedeți că dau câte șapte goluri pe meci, cum o să jucați împotriva mea cu 5-5 0 cum a jucat Mourinho? Păi în asta nu o să câștigi niciodată Împotriva unui echipe care dă șapte goluri pe meci Corect, nu? Noi cred că Corect. jucăm al manager Al nostru, al nostru ăsta de pe da, site-ul oficial adică lui Epo Da, mai important Ata timp cât ai un singur parvai. mijlocaș Nu da. cine o să jucă mijlocaș? Cu ofensiv, vă referiți la o, uh, mijlocaș ofensiv Sunt exact. Sfânt Merțan sau Stanciu Din ce am înțeles eu păi, de la Luca? Stanciu da. o să fie mijlocaș și, uh, pe extremă, da? Probabil să Morteanu să joace mijlocaș central e, Cu un singur da. mijlocaș central ce faci? Nu faci absolut nimic Ziluca. Nu faci absolut nimic în contextul în care nu susține de închidătoare Păi da, da, nu și e pentru asta trebuie o condiție fizică pare. excelentă nu. Ca să da. poți să faci față la un nivel da. așa de mare Luca, da. Luca dă-te mai la semnal că te auz cu ruperi și nu fac față aici comentariilor sportive, fri, uite țării. <laughs> Deci, uh, ascultătorii în România, în direct, sunt uh, mult mai uh, specializați pe fotbal decât mine și aș vrea să-l auzi și pe Luca din... Raluca, bună ziua! M auzi? Ba da, te aud, te aud! Raluca, bună Așa. ziua! Uh, bună ziua! Mă bucur că avem și o uh, ascultătoare! Da. <laughs> Vă mulțumesc că m-ați acceptat În clubul dumneavoastră select Acum nu o să fac filozofia fotbalului și nici tactică Pentru că nu, a trecut ceva vreme De când făceam sportivă, Deci nu mă mai pricep Aha. Ideea este însă că orice echipă este debătut Absolut orice echipă Este teoretic debătut Când tot 11 jucători au tot două picioare, un cap, două mâini uh, Domnul Pastia spunea Că Franța a jucat de vreo doi numai Amicale, ceea ce este un avantaj În sensul că avem o echipă odihnită Dar cu jucători obosiți C au jucat prin diverse campionate mult mai competitive de decât ale noastre deci 1-1 România-Franța este foarte posibil din punctul meu de vedere nu văd de ce n-ar fi Uhum. Cu condiția să ne ducem acolo Nu neapărat cu autobuzul pe avarii Dar să lăsăm și numărul de telefon în geam Adică un biletel că durează <laughs> un pic mai mult După Foarte părerea mișto. mea Ralu, să înțeleg și... chiar Adică înțeleg că sunteți specializat Ați fost jurnalist sportiv din ce spuneți am, Nu, nu, am lucrat și în presa sportivă Nu neapărat, în diverse domenii Dar și presa sportivă am făcut Bruna de zi am tot făcut Am bătut stadioanea Nu înseamnă că mă și pricep Sigur că este un apanaj Întotdeauna va fi al bărbaților Fotbalul Nu-mi nu place fotbalul Nu-mi place fotbalul feminin Nu găsesc nicio bucurie în al privi Dar găsesc o bucurie în a privi fotbal de calitate Da, vedeți diferența Noi ne uităm cu plăcere și la fotbal feminin <laughs> Eu nu, mi se pare ușor vătesc Dar aici este altă poveste și al treilea argument în care mi-aș dori foarte tare Să cred și care să existe Că m-aș bucura, așa, ar fi ca o anecdotă Domnul premier o să fie pe stadion Vă dați seama dacă poartă noroc echipei naționale Cum o care își ca pe o mascotă Peste tot Pe bune? Nu știam că sunt... se duce la meci Da, da, se da, duce da, la, se meci, duce, se duce la duce. meci Și uh, știi că noi avem probleme cu Că gazonul după nu știu unde Ne-a purtat Ginion Că nu știu unde la Cluj Am... Uh, un vins. că adică, echipa națională are și superstiturile astea bine păi putea da, la în da, în cazul asta, Cioloș s-a riscat rău de tot. Adică să nu dea vina pe el. Dacă facem un egal, vă mai seama că o să fie îl punem antrenor. Eu l aș pune antrenor dacă facem egal. Domnul, eu cred că l-au trimis că era poate unul dintre puținii care vorbea franceză, că a stat mai mult timp pe acolo. Mulțumesc pentru telefonul Luca. 037 206 Alin, bună ziua! Salut Alin! Salutare Moise și ascultătorilor. Da, da, și Luca! Și Luca, dar... Ați că la ascultători acum, te ascult! <laughs> sunt uh, destul de pesimistă seara asta. Aoleu, iarăși! Sunt uh, microbit și îmi place foarte mult fotbalul și sunt naționalist, dar în aceeași măsură trebuie să fim și un pic realist. Domnule, deci dacă v-am fi propus să atacăm Statele Unite ale Americii cu, nu știu, cu caii, cu călărașii, ca să zic așa V-aș fi, fi înțeles să fiți așa cu spaima în suflet Dar noi jucăm fotbal cu francezii, adică ce ne costă, domnule, să sperăm că-i batem? Să sperăm că-i batem, dar dacă facem o analiză analiza lotului mijlocașilor Polpac Alin, dați mai ce încet ce radio ăla Pentru că altfel vedeți, vă încurcă chiar pe dumneavoastră Când vorbiți, că vă auziți cu întâlziere. Nu-l închide pe Alin, nu-l închide Luca, auzi ce, de, de ce păi, se no, toată lumea de, de, de mijlocaș? Care-i problema? Deci, domnule, Alin, dacă pleci e... de la da. noi. Da. Moise, da. am o da. rugăminte da. Alin, da. dacă pleci de la premiza asta Să compar noturile Dacă îi pui așa Cu dolari în dreptul fiecăruia Cu câte o sumă da. Atunci fotbalul n-ar mai avea sens să se joace De la un moment încolo, adică Știi? Da, facem calculele Spui, domne, și mai 200 de milioane de euro, a noastră 20, deci vă mulțumim frumos să nu participăm. Nu. Nu se pune problema aceea. sigur că e, e un o... avantaj, dar... Așa n-ar mai ajunge Atletico Madrid în -a final al Ligii Campionilor și n-ar mai juca. Pentru că dacă ar fi să se compare cu Bayern, Real Madrid, Barcelona, ce mai e pe acolo în top, sunt departe. Hai să-l auzim și pe Alin Luca. Vă ascultăm, Alin. Da. Da, aveți dreptate în principiu Dar totuși echipa noastră Se face un schimb de generații Și cred că încă nu sunt copți Păi, cred că s-a făcut schimbul ăla De generații, nu e așa Luca? Nu vorbim deja de o altă generație? S-a da, făcut parțial Parțial s-a făcut și sigur e o nouă generație Dar e o, o generație lipsită De experiență De experiența unor meciuri de cel mai înalt nivel Cel puțin la nivel de, de Echipe de club și poate și de aici Pesimismul Unora, da. celor mai mulți, dacă e să, păi, să fim sinceri. Păi, eu să face adici. mai cu emoții așa, adică nu văd care este problema până la urmă, nu? Dar da? sunt fotbaliști care, care au nervii, ca să spun așa, să se ia cu orice adversar. Uite, cum e exemplul lui Nicușor Stanciu, cel mai. Vogă să zic, sau cel mai în formă fotbalist român în momentul de față, care e și mijlocaș, care a marcat în ultimele trei meciuri amicale și care joacă fără trac. și dacă vor împrumuta atitudinea lui și ceilalți jucători, da, putem să jucăm cu oricine. Păi eu am auzit că toată lumea se plânge de mijlocași. 0372069599. Bună ziua, Adrian! Bună ziua! Vă ascultăm! Salut, Adrian! Hai România și 2-0 pentru România! A, trei done, care du-aia... trei mm, 3 zero Deja <coughs> Deci, da, da, domnule. Dacă plecăm, dacă plecăm pe Simici din start, nu mai ne mergem acolo, normal? Da, paste, la negociere aici, sunt de acord cu dumneavoastră. Deci, plecăm de la 2-0 cu ei, pe ideea că e bate cu 2-0 și ne mulțumim și cu 1-0 după aia. Deci <laughs> cu victoria, nu cu 1-0, da. Okay. Că poate să vin și -3 <laughs> Bun. Mai aveți ceva de spus, Adrian? Nu, mulțumesc. Sunteți de mijlocași, de fundaj, de. Nu, no, nu, no, nu, no, este momentul lor să se afirme, un meci foarte important. Tot l-am văzut a zis că e me meciul vieții lui va face va muri acolo în poartă Demonstreze într un match unde toate privilele sunt către ei. Da, uite, uite, asta e o observație într adevăr foarte valoroasă pentru care vă mulțumesc Adrian. Vali, bună ziua. O observație de nu știu cum, de filozofie de viață mai degrabă. Bună ziua Vali! Bună ziua, bună ziua Moise, Luca. Uh, Moite, îți place statistica. Ce uh, ai zice dacă okay, Da. Ce ai dacă în Franța? <laughs> da. Facem egal cu Elveția și luăm bătaie de la Albania. Ce vrei să demonstrezi Că statistic e posibil asta sau ce? Este posibil, ținând cont și de, de să zicem, de echipe, de forma lor actuală. Băi, Luca, și cu Albania asta de care zice Vali? E vreo șmecherie? Ultima dată când am auzit deva Albania, i-a dispărut ceasul lui George Bush acolo. <laughs> da, și vreau să-l mai intreze Luca. Vreau să mai întreb pe Luca în chestie. Luca, dar de Belgia da. ca și echipă favorită la câștigarea campionatului, ce zice? Eu nu cred. Nu cred. Nu cred în Belgia. Are și o grupă foarte grea. Da. Are da. o grupă foarte grea. Are un lot senzațional. E o echipă de la care se așteaptă foarte mult în momentul de față și tocmai de asta nu cred. Pentru că toată lumea se așteaptă la Belgia. Eu cred că dacă ce parte poartă noroc echipei României o să-și aducă aminte colegii lui, foștii lui colegi de la Bruxelles și o să dea și la meciurile Belgiei. Deci s-ar putea să... ce zice oricum, Vali să aibă este... sens Dar Belgia, este e o este este ca de care trebuie să ne bucurăm și pe care trebuie să-l trăim, așa că forță băieți Forță băieți, mulțumesc Vali Absolut Liviu, bună ziua Salut Liviu Salut Moise <laughs> Și Luca și, la, și Luca, salut Luca și Ma, vreau, da, să mă, vreau să vă liniștesc Totul e aranjat Aaaa. Trecem de primul match Așa. O să fie egal Și câștigăm finala mă, La 10 metri Cu Ducat, După da. ce mutarea, mutarea Secretă este a Pui un teren în minutul 70 și ceva Aaaa. Aaaa. Aaaa. Încă ne mai bă, obsedează Finala aia de la Sevilla Păi, de ce să nu se repetă de ce că de alte vremuri, alte generații Au și ei drepturile la aventurile lor? Au și ei drept la momentele lor De eroism? Hai să, ne, hai să ne bucurăm că am ajuns acolo Și să ne bucurăm orice ar fi Să vă spun sincer că Să le privim cu, Liviu, cu... Deci, Da, spuneți Să le privim cu detașare și cu să nu, să nu mai punem atâta patimă... Ba să punem, de ce să nu punem? Ba din contră, uite, eu vă spun în felul următor uh, și aici, Luca, te rog să mă ajut, dacă nu-mi da, amintesc da, da. eu foarte bine. Uh, eu... Eu nu mă bucur doar că am ajuns uh, la Euro, că din câte mi amintesc că am făcut foarte multe egaluri. Eu aș vrea și niște victorii așa, adică, fruțioare, vreau să vedem ceva acolo, să fim mândri, să... dea îi susțin și îi încurajez. Nu? Cu egaluri am ajuns, noi la Euro. Greșezi, Luca? Cu multe egaluri, da. Și oricum, la, la ultimul euro la care am fost, în 2008, nu, am făcut două egaluri de mare prestigiu la vremea aia, cu Italia și cu Franța. Uh -huh. Dar vezi că, până la urmă, știi, în momentul ăla ne-am bucurat. Sigur, în, în ziua meciului, știi, dar până la urmă ai rămas cu un gust amar că te-a bătut Olanda într-un meci în care Olanda nu mai avea nimic de câștigat. Ce ai părăsit campionatul european Așadar, tot victorile Iartă-mi iartă inocența Deci, noi n-am reușit să-i batem pe unguri La europeanul ăsta sau la mondialul trecut? Că nu mai știu exact Pe unguri? Da, am tot făcut egal În preliminari, da da, în preliminari da, da, da, da. am făcut 1-1 și 0-0 în preliminari Acum, la europeanul ăsta, zic, da? Acum, da, da Băi, dacă îi băteam și pe unguri, parcă nu, parcă aveam alt moral Ce spuneți, Alexandru? Bună ziua! Bună ziua, Moise, bună Luca și salutareți victorilor! Salut. Uh, mă gândeam acum la ce-a spus Luca mai devreme, plecat de acest turneu din 2008. Uh, noi am fădat cam greu, uh, am luat un greu în fața francezilor, în față italienilor, pe care era să-i batem dacă Mutu nu avea acea... Da, primatie. da, arata mutul penalti în 80 și ceva. era victorie... Deci, S-a gândit Mutu să facă o scărită și eu cred că -o, o să ne vină greu ele la european. Nu avem nicio șansă să trecem mai departe Dar probabil să mergem din nou cu egaluri părerea mea <laughs> E și asta o filozofie frate Să ne sinulcim în spectaculos Mie -mi place. <laughs> Cum gândiți dumneavoastră Alexandru? Adică măcar atâta lucru, da? Când în ce avem de pierdut? De... Corect, Franța Eu sunt categoric, nu avem nicio șansă Urmăresc fotbal de 10 ani Și nu cred că avem șanse În momentul de față Îi văd mult prea în formă pe jucători Chiar dacă Jucătorul Marcelo de Atletico a crezit ce a făcut ce a făcut în finala Champions League totuși o diferență mare în schizit alte echipe sunt mai accesibile Da, poate suntem noi influențați adevărul e că și mi-e chiar simpatic Griezmann ăla de la Atletico Madrid Păi mai măi ăla, e la tine acasă lasă-ne domnul Griezmann pe echipa pe România și acum are tot ce cu gripa. Deci, e... deci tocmai frățioarei. Ideea, ideea e că în fotbal e vorba foarte mult și de hazard, și de timing. Adică contează foarte mult. Uite, ai văzut cel mai bun exemplu, meciul cu Ucraina, da? Un meci în care România a jucat, sigur, un meci amical, dar care a jucat foarte bine prima repriză. A început-o prostă a doua și a luat trei goluri în serie, unul după altul pe niște gafe. Știi? Asta e. La fotbal contează foarte mult și momentul când cade golul și cum treci. Peste, da. peste momentul ăla Sunt multe de luat în calcul Și de -aia e un sport Complex, de... e complex Deci lasă-mă să mă justific și eu, orice. băi Luca De față cu ascultătorii Deci eu am pus un pariu cu unul dintre colegii noștri Nu Luca Și pariu da. a fost că Atletico Madrid câștigă Champions League Și asta era înainte da. să bată pe Barcelona și pe Bayern Nu? Pe Bayern nu au mai bătut ei și m-am bucurat da. atât de mult încât am fost convins și chiar a fost foarte aproape, adică a ajuns până la 11 metri Normal că am ajuns să-l simpatizez pe Griezmann ăla și după aia am aflat că e francez, eu până atunci nu știu semn. Deci a, la meciul da, cu Atletico bine. am aflat că ăsta o să joace împotriva România, acum ce să fac, asta este Ște Ște Ștefan, bună ziua Salut Ștefan! Salut, salut! Salut, Luca! Și pariu cu România n-ai pus, moise? Nu pun eu le pierd întotdeauna Și pe asta l-am pierdut Deci nu, nu mai pot. Noi, fi români, Toată lumea Ce să simți? Zici, domnule, câștigăm, câștigăm. Da. Păi... De altă parte, de altă parte <laughs> să fim reali. E ca și când știi E ca și când ai uh, candidat la voluntari Și zici, Da. o bat eu pe pandele <laughs> Dar ăla iese 99% Adică tu știi că n-ai nicio sani Dar candidezi Că vorba Dui, nu Și mă, că te-ai înscris, te înscris te Nu mă provocați da? Că am un contract aici cu Europa FM Că altfel. Mâncam voluntariu, ce aveți? Deci. Da mă rog, eu nu sunt așa sigur. Da deci suntem optimiști, jucăm, ne bucurăm de spectacol, dar din da? serios După grupe, stăm la aeroport, Te-așteptăm frumos. Au venit băieții ce să facem? Asta a fost, ne am făcut prezența acolo. Hai, domnule, no, că poate, poate, poate după optim, totuși, nu? După grupe. Adică, poate, sau poate după sferturi. Hai, de ce? Pe bună, uite, omul ăsta, păi, colegul doamne, meu. Ne îmbătăm de 3, 4, 5 ori dacă da, eu cred că o să avem ocazia. Dar, optimismul, da. Optimism, trebuie să-l avem. Și să să știți că, cu... Deci trebuie să fac o precizare pentru toată lumea e, și inclusiv pentru CNA. Deci Luca chiar e, râde așa foarte haios după o jumătate de pahar de bere sau după o bere din aia cu lămâie. Da, da, da. Așa, și? Vreau să spun că este dăunător consumul excesiv de alcool. Deci, Absolut. Ne, deci ne bucurăm dacă bate echipa națională, dar nu, dar nu facem excese. Da, el s-a dus acolo ca să mănânce cu Adihădean, că sunt din același film. Gabriel, bună ziua! Da, da, da. Gabriel? Salut, Gabriel! Bună, ziua. bună, bună ziua. ziua! Eu pun pariu că astăzi nu pierdem. Da. Puneți Da, da, da. E Poate, să știți! Nu pierdem cu siguranță astăzi. Mi-ar plăcea să schimbe ceva în abordarea celor care conduc, sau tehnic în sensul că prea de fiecare dată ne dorim puțin, măcar să ieșim din grupe aș vrea să tindem spre mai mult de fiecare dată, pentru că dacă îți propui puțin, automat puțin opții. Băi, da mă, Luca, de, de ce, ce de fiecare nu putem, dată o... propune Eu de fiecare sunt. dată mai mult decât... Poptim, vă spun, multe de chiar Parcă sunt funcționari și ăștia Deci ori fi niște funcționari ai fotbalului Dar de ce să zici, fruțiare, m-am dus și -o la campionatul mondial European, pardon, ca să zic Ca să ies din grupe Dar chiar așa, de ce să nu-ți dorești să fii directorul unei companii Mă, dacă te-ai angajat acolo De ce să nu-ți dorești să câștigi campionatul european dacă să, te -ai știi dus? Că, să știți, da? mă auziți? Sigur, sigur Să știi că eu sunt ferm convins că de data asta Anghelie Ordenescu este extrem de ambițios Chiar dacă el nu arată așa, nu e genul care să se manifeste în sensul ăsta, eu chiar cred că vrea să-și lase, să să lase o amintire mare. Stai, după aia nu mai va mai, mai fi antrenor? Mai cea din Statele Unite. Portim? Nu va mai fi antrenor după acest turneu? În principiu, el după turneul final nu va mai fi selecționer. De adică, ce? Despre asta, îi expiră contractul, teoretic se vorbește despre un înlocuitor. Mm -hmm. Am înțeles. Deci, cum ar veni, este momentul lui de glorie. Da. Și chiar cred că vrea să facă un moment mare din asta și cred că își dorește foarte mult să... Bine, orice antrenor până la urmă își dorește, e logic. Dar trebuie să fie și realist și să, să știe ce, ce oameni are la îndemână și ce poate face cu ei. Și noi, la fel, asta e. Trebuie să fim conștienți de valoarea fotbalului românesc prin comparație cu cel francez bună oară Da. și să, să reușim să, să ne bucurăm de ce fac oamenii acolo și să renunțăm în a mai înjura și n în a mai critica fotbaliștii după rezultatele nesatisfăcătoare? Asta e cea mai mare meteahnă din punctul meu de vedere a suporterului român. Mai puțin cel Faptul dinamovist. Este extremist. Deci, știi? Deci... Adică e optimist și după aia dacă, doamne ferește, se întâmplă să pierdem, îi face cu o cu oțet pe toți jucătorii. Deci Numai mai puțin okay. din Amoviști, deci încă o dată, ea cântă în continuare, galerii Dinamo... Măi, da. vezi că o să capeți și dușman. deci așa rapidul cântă Asta e gândire de stelist, Chiar și în Liga deci, a doua. Deci când eu stăteam da. frumos acolo, că am cumpărat biletele de la Dinamo, neavând nici de astea, nici cu Steaua, nici cu Dinamo... Pe te-a marcat <gânt> meciul ăla cu Dinamo, da. Da, iar tu eu erai la Peluze, să spunem asta, da. Pe multe stadioane și spun eu că și la Dinamo, la Dinamo ce Întotdeauna a existat o ironie În momentele de cumpănă Adică nu e și rau, îi la misto. Asta nu... e adevărat Băi, mie nu mi s-a părut așa da, adică... Dar nu e, stai puțin, subiectul nu e dinamo, rapid Hai să o la o parte că Băi, -o ar putea fi, stai un pic Ar putea fi, în sensul că Noi avem câteva echipe Mari, care au niște da. galerii puternice Și de data asta vezi tu, Cred că noi ar trebui să gândim toți Ca o galerie Noi suntem România noi suntem în da. România și cred că ar trebui să ne gândim uh, din acest moment, uite că se termină emisiunea, îți mulțumesc, Luca. Uh, din acest moment, cred că cu toții ar trebui să ne gândim la noi ca la o mare echipă care îi susține pe cei 11 care vor fi de seară în teren. Așa că, băi, hai România, băi! România în direct cu moi siguran, la EuropeFM